Армія, загони НКВС оточили українські села, залізничні станції. Була введена паспортна система, заборонено продаж квитків. Усе для того, щоб ніхто з вас не зміг виїхати в інші регіони СРСР. У той час, коли у вас вилучили останній буханець хліба, в Херсоні, у портовому місці, то нам авантажить зерно та відправки в Туреччину. Щербак гордо сміливо подивився навколо, продовжив. Коли шторм розбив баржі і оберег і хвилі прибивали до берега зерно, його обливали бензином і палили. Вдумайтесь, люди, зерно доходило до метра завтовшки, і коли його палили, то горів увесь берег. Натовп зашумів. Керівництво спробувало непомітно протиснутися вперед, але люди стояли щільним кільцем. У той час, коли вимирають цілі села від голоду, на повну потужність працюють спортові заводи, переробляючи дорогоцінний хліб на горілку, а в Польщі українськими буряками годують свиней, бо наші буряки смачні й дешеві, і це в той час, коли один такий буряк міг би врятувати чиєсь життя. Биков щось наказав своїм помічникам, і вони почали силою прориватися крізь натовп. Машина смерті запущена Сталіним, ще голосніше збуджено продовжив Щербак. Машина руйнування вже котиться країною. Вона набирає таких шалених обертів, що неможливо її зупинити. Зникають цілі села. Через деякий час їх назви приберуть із маб країни. Справжні господарі відірвали від землі, проголосили куркулями, ворогами, саботажниками. До керівництва дорвалися ледарі й неуки, які відбирають у ваших дітей останній кусень хліба. Глупіков з братами підховими вже схопили під руки Козму Петровича. Потягли за собою. Щербак, зібравши всі сили, штовхнув ліктями, звільнивши руки. Він дістав із кишені партійний квиток, встиг розірвати його на шматки. «Ось ваша комуністична політика!» – скрикнув він, кинувши під ноги залишки квитка, потоптав їх ще бітьми. «Прощавайте! Не поминайте!» Щербах не встиг закінчити, як отримав від Лупікова удар по голові на гану. Чоловік поточився, з голови цвіркнула кров. Потекло по лобі червоним струмочком, закапало на сніг його потягли під руки комсомольці. проступився, на снігу за Щербаком полишилась доріжка з червоними краплями, схожими на калинові ягоди. За чоловіком пішла дружина. «А що з нею робити?» – спитав Лупі Ковбикова, кинувши на дружину Партора. «Забирай і її, там розберуться», – наказав він. Щербака закинули на підводу, і він підняв голову, витеріз очей кров. Будьте ви прокляті! Плюнув бикову в обличчя і одразу ж отримав другий удар, який його вмить скосив. Марія покірно сіла поруч із чоловіком. Затолила своєю хусткою рану. «Що ж ви робите, іроди?» – закричала якась жіночка. «Дайте людям вдягнутися!» Вона побігла до хати, винесла кожухи і валінки, подала жінці. «Хай вас Бог збереже, перехрестила на дорогу. Не збережає ваш Бог, не сподівайтеся, крикнув Бико. І він сів на підводу і кінь рушив. Хай Бог помагає, лунало вслід. Дай Бог їм здоров'ячка. Спасибі вам, повертайтеся. Кузьму Петровичу, ми будемо вас чекати. Щербак не чув тих слів, лише його дружина помагала на прощання рукою. Очі її застилали сльози, натовп людей розпливався перед очима, доки зовсім не зник. Марія знала, що вже ніколи не побачить односельця. Вара зібрала світлі від сестри додому, тож Ольга вийшла разом з нею на вулицю. Вже смеркалося. На вулицях було тихо і сумно. Лише повнолиций місяць упівока виглядав із-за темної хмари. «Люди, люди добрі!» – почули жінки чоловічий голос. По вулиці швидко йшов Бандурист Данило, прощупуючи дорогу поперед себе палицею. «Є тут хтось?» «Є», – озвалася Ольга, і чоловік поспішив на її голос. «Що трапилося?» – спитала Варя, побачивши, що сліпець іде сам, без хлопчика поводаря. «Лихо, ой, яке лихо!» – бідкався схвальований чоловік. «Допоможіть, люди добрі!» «Згине, мій хлопчик, замерзне!» «Діду, заспокойтеся і розкажіть, що трапилося», – сказала Оля. Василько, старий, важко дихав, і він занедужав, у нього жар. Він кілька днів тому застудився і почав кашляти, а сьогодні стало зовсім зле. Палає, як вогонь, горить дитина, ой, лишенько!» «То де ж він?» «Ми з ним у лісі цілий день відсиджувалися, щоб надвечір прийти в село». Розповів старий. Палили багаття, щоб не замерзнути. А потім він ліг біля вогню із непритомнів. Я його і сніжком розтирав, і водичкою намагався напоїти марно. Так у нього у грудях хрипить аж страшно, а сам гарячий весь, мокрий від поту. «То де ж він зараз?» – повторила Ольга. «Я його у лісі залишив біля багаття, але воно, напевно, вже згасло. Я сліпий дурень». Не одразу знайшов дорогу, ще блукав лісом, а він там сам, бідненький. Старий Бог відчає. вийшов на дорогу і побіг у село за поміччю. Допоможіть мені, люди, добрі, бо скоро стемніє і вже не можна буде знайти дитину. Далеко йти? Та ні, за селом, у лісі, я ж його сам не знайду. Зараз я Івана покличу, сказала Ольга. Я теж піду з вами, Варя звернулася до діда. «Санчата треба!» – сказав дід. «Якщо він і досі непритомний, то треба забрати!» Ольга теж вирішила піти. Іваніш го попереду, тягнучи за собою санчата. За ним Ольга позаду варя вела під руку Данила. Старий всю дорогу не міг заспокоїтися, звинувачуючи себе, що заблукав і покинув Василька. Кобзар зупинявся, принюхувався і знову йшов. «Якби ж то знати, куди йти!» – зауважила Ольга. «Темно стало хоч оковими!» Так можна і до ранку блукати. «Вогонь, скоріш за все, вже погас», – сказав Данило. «Але ми маємо почути запах диму. Повинні ж головешки тліти». Варя зупинилася, принюхалася. «Стається там», – казала рукою. «Так, звідти тягне паленим». Хлопчик лежав закутаний у ряднину біля багаття. Вогонь уже напалав, від головишок піднімалася вгору цівка диму. Іван підійшов до дитини, торкнувся рукою, заперечно похитав головою. «Васильку, де ти моя дитинко? протяг руки вперед Данило. Ольга присіла, торкнулася лиця і рук дитини. Сказала діду тихо. «Він тут». Вара підвела кобзаря до Василька. «Як ти, Васильку?» – спитав старий, ставши на коліна перед ним. Він намацав одяг, повільно провів руками по грудях хлопчика – Чутливі панці бандуриства торкнулися обличчя дитини і одразу ж завмерли. Старий скинув із себе шапку, сатулив неї лице. Усі стояли мовчки, не знаходячи слів розради. Данило опустив руки, нахилився, припав губами до чола дитини. Пробач мені, дитинко, сказав пригнічено. «Діду, йому ми вже нічим не допоможемо», сказала Ольга. «Ніч на дворі. Потрібно щось робити». «Так, звичайно», глухо звався Данилов. «У мене є маленька сокирка. Допоможете мені вирити могилку?» Дорогу додому подолали мовчки. Коли дісталися села, Ольга запропонувала Данилові Заночувати у них. Якщо це вас не обтяжить, сказав Данило, погодившись. Куди ви підете? та ще й сам, сказала Ольга. Варя теж зайшла до хати, щоб зігрітися. Ольга одразу ж вигнала Івана. Ти вже вечеряв, сказала йому, то йди спати. Завтра рано вставати на роботу. Варя стала біля печі, проклала холодні долоні до теплого комина. Ольга всадовила діда поруч за стіл, пригостила вареною картоплинкою і хлібу. «Зараз іще чаю дам», – сказала вона. «Щоправда, він з гілочок і без цукру, але я додаю дрібку вареного цукрового буряка. Тирішки тхне, але пити можна». «Спасибі вам», – сказала сумно Данило. «Їсти хотілося, а зараз не ліза нічого до рота. Як згадаю, Василька не вберіг дитину». Не зміг. І як я буду без нього? І він був моїми очима. А тепер я справжній сліпець. Не крайте собі серце, діду, сказала Ольга, наливаючи з човонка чай. Така значить його доля. Усі ми під Богом ходимо. А ось вам треба тепер знайти помічника. Треба, зітхнув старий. Послухай, Ольга сіла поруч, стишила голос. Це перед собою мого сина. Варі здивовано подивилась на сестру. Мого старшого сина звуть також Василько, продовжила Ольга. І за віком він такий самий, йому 12 років виповнилось. Буде тобі добрий помічник. Навіть не знаю, стану плачемо Данило. Ту дитину я забрав, бо він лишився круглим сиротою і міг загинути. Амій теж може загинути, померти від голоду, – півголосом говорила вона. Лежить свекруха, вже доходить. Свекор ледь живий. А ще окрім Василька четверо залишаться. Я не знаю, хто з них виживе. Чи вдасться мені їх врятувати від голодної смерті? Тож хоча б один виживе. Поруч із тобою. Тебе люди люблять. Завжди подають. Ви не помрете, як ми тут. Прошу тебе, зроби добру послугу. Забери дитину. І тобі буде легше, і я буду знати, що хлопець не помре. Це великий ризик, зауважив Танило. Я гадав, що врятую Василька. А вийшло, бачиш, як... Від хвороб ніхто не застрахований, ти не міг врятувати цю дитину. Не звинувачуй себе. Зараз і на нас, кобзарів, почалася гонитва, пояснив він. Доводиться ховатися, як злодію. Ти ж знаєш, що у селі не краще. Прошу тебе, врятуй мою дитину. Данило мовчав, думаючи про щось своє. «Заборі хоча б до літа», – попросила Ольга. «Якщо доживемо, то почнеться городина. Стане легше, може щось і зміниться на краще». «Де хлопчик?» – запитав. «Зараз». Ольга підвелася, аварія відійшла з неї від старого. «Ольга, а як на це подивиться Іван?» – запитала пошепки. «Іван? Куди він дивився, коли рвав горлятку за свій колгосп? Тепер моя черга – рятувати дітей». «Як можна відправити дитину, хто зна куди?» «Краще вже так, ніж віддати на за бандьозі», – сказала Ольга. «Принаймні, буде надія на спасіння». Василько привітався з дідом. Ольга взадовила його поруч із бандуристом. Пояснила, що він буде поводарем замість Василька. «Поки що пропустиш заняття у школі», – сказала йому мати а потім повернетеся, і ти все нас доженеш. Василько з цікавістю і деяким острахом, подивився на діда. А правда, що кобзарі осліплюють своїх дітей? запитав Василько, не зводячи очей з кобзаря. Свідки, ти таке взяв? – спитав старий. Від людей чув, і ваш повадир був сліпий на одне око. О, воно що усміхнувся, Данило. Василько з був сліпий на одне око. А те, що кобзарі осліплювали своїх дітей, кажуть старі люди – правда. Але то було давно, коли зрячому суворо заборонялось бути кобзарем. А ви мене навчите своїх пісень? З часом навчу. Дорога у кобзаря нескінченна, довга, вважай. Все життя топчено ами стежки дороги, тож про все перебалакаємо, усього навчу». Зараз моя бандура відпочиває, чекає інших, кращих часів. Та й пізні з'явилися інші. Що в кого болить, той про те й говорить. Зараз люди частівки складають. Заспіваєте вже без страху, спитав Василько. Не можу, люди вже сплять. Лише тихенько наспіваю, хочеш? Ага. Працювала десять день, заробила трудодень, а від того трудодня голодую я щодня. Сподобалось? А ще можна? Можна. Слухай, але нікому не розказуй. Ходить Сталін та й питає, чого дітям не хватає. Нема хліба, нема солі, а до того ж іще й голі. Або ще. Колосочки я збирала на колгоспнім полі. І за це мені дали 10 літ неволі.